Повели до пана деякана. Так і було, кивнув головою деякан. На допиті панич почув про нашу панну і видав себе за її брата, спершу про ляхів, про черниць і про себе, що православний, сказав правду. А от про сестру, про те, що він брат панни, почав вигадувати, а потім, коли прискіпались, то зізнався в брехні. А брехня єсть від диявола, бо він батько її то і цей хлопчина виходить дияволів син, а тому й розпитати його слід добренько по-нашому. «Ха-ха-ха!» зайшовся веселим реготом Найда. «То це шпигун, та серед нас немає нікого вірнішого і відданішого нашій Україні, ніж цей панич». Почувши такі слова, деякон остовпів. Ой, не заслуговую я на це, зніяковіло прошепотіла Дарина, охоплена таким щастям, що ледь стримувала сльози радісного зборушення. Гріх і рівняти когось до бранця Божого, до Визволителя України з лядського ярма, до нашого орла Білозірця. Можна, захоплено, відповів отаман, можна до найкращих лицарів і дітей України прирівняти тебе, панну Дарину, нашу заступницю дочку генерального обозного київського. Панна дочка. загомоніли спантеличені козаки. Та що ж це таке? не міг отямитися від здивування диякан. Єгипетська на мене тьма напала, чи що, та хіба ж можуть бути такі ланити в хлопця? А отчеса сторів на старість, та й годі. «Даруйте, шановні лицарі!» – в свою чергу заговорила збентежна і радісна панна, клоняючись гайдамакам. «Не сердьтеся за те, що я мимоволі вела вас в оману. Я боялась відкритись, не знаючи, куди поторопала. І мало не постраждала вельможна панна», – буркнув знічений деякон. «Бо і між нашою братією трапляється всяка скверна. Е, та що там?» Прости нас за те, що так непоштиво повелися з тобою. Хоча реку кожного взяв би сумнів, то журився, що сестра в лісі загубилась, а як узнав, що ми до тебе, пане Отамане, їдемо, то й про сестру забувся. Гарцює на коні та радіє, аж очі сяють. При цих словах деякона Дарина густо почервоніла. А Найда не міг стримати бурхливої радості, щоб приховати збентеження дівчини, перебив оповідача веселим сміхом Ну ну поночі досить уже перепрошувати Обдурила вас дівчина та й годі Дякувати Богові що так обійшлося Поставте ж кругом сторожу та приготуйте пані добру вечерю Все все зробимо не турбуйся пане отамане. відповіли гайдамаки і розбрелися в різні боки Найдай Дарина на якийсь час лишились самі Нічна темрява охопила їх ніжною прохолодою. Спалахвали одна за одною зорі, засіваючи небо блискучими золотими цятками. Здаля долина гайдамацького табору. Але закоханим ставалося, що життя і всі люди відійшли кудись далеко-далеко, і що вони тепер на цілому світі самі. Близько одне від одного. І що в цій близькості весь світ, все життя, всі радощі, які судилися людині, вони стояли непорушно, сп'янілі й приголомшені своїм щастям. Душа Дарини була сповнена екстазом. Дівчині хотілося і говорити, і плакати, і сміятися. Та найда мовчав, і це мовчання бентежило її. Дарина намагалася пронизати очима пітьму і уловити вираз обличчя коханого, але ніч була темна, і до панни долітало лише глибоке, схвильоване дихання могутніх грудей. Раптом вона відчула, як дужа рука міцно стисла її руку. Серце Дарини завмерло від солодкого болю. «Чи ти любиш мене, життя моє, зоре моє, світи мій?» прошепотів Найда, стискаючи дужче дівочу руку. Сльози щастя бризнули з очей панни. Вона в пориві кохання схилилася до лицаря-козака. «Жагуче?» – прошепотіла. «Люблю! Люблю! Над усе в світі! Більше за життя! Більше, ніж душу!» Найдар Гучка бурхливо привернув Дарину, припав до її уст і занімів у блаженному сп'янінні. Та замить козак знову оволодів собою і вирвавшись від дівчини, спитав із боязкою тривогою: Ти плачеш, щастя моє? Що сталося?